Isus uskrsuje Lazara. Poglavlje 11. Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njezine sestri Marti. A Marija, čiji je brat Lazar bolovao, bijaše ona što je pomagala gospoda pomašću i otrla mu noge svoje kosom. Sestra mu s poruči, gospode, evo je onaj koji ljubiš bolestan. Čuši to Isus sreće, Ova bolest nije na smrti, na slavu Božiju, da se sin Božiji po njoj proslavi. Isus je ipak zavolio Martu i njezinu sestru i Lazaram, dočuši dakle da je ovaj bolestan, ostade još dva dana u mjestu gdje je bijašen. Istom poslije toga rekne učenicima, hajdemo opet u judeju, reknu mu učenici rabi, židovi, te upravo htjedeše kamenovati, a ti opet ideš onamo, odgovori Isus. Nema li dan dvanaest sati? Hodili ko danju, ne spotiće se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodili pa ko noću, spotiće se, jer nema svjetlosti u njemu. Reče to, a poslije toga im kaza. Naš prijatel Lazar spava, ali ga idem probuditi. Učenicu mu na rekoše, Gospode, ako spava, to će ga spasiti. No Isus bijaše govorio o njegovoj smrti, a oni pomisliši da govori o počinku u snu. Stoga im Isus onda reče otvoreno, Lazar je umro i poradi vas se radujem što nisam bio ondje, kako biste povjerovali. Nego hajdemo k njemu. Na to Toma, koji se zove Blizanac, reče ostalim učenicima. Hajdemo i mi da umrijemo s njime. Kada je dakle Isus došao, dozna da je on već četiri dana u grobu, A Betanija bijaše blizu Jerusalema, nekih 15 stadija. I mnogi židovi bijahu došli k Marti i Mariji kako bi ih utješili izbog njihova brata. Čim je Marta čula da Isus dolazi, izađemo u susret, a Marija je ostala kući. Tada Marta reče Isusu, gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Ali i sada znam, što god zaišćiš od Boga, Bog će ti dati. Rekne joj Isus, uskrsnuće tvoj brat. Odvrati mu Marta, znam da će uskrsnuću u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam uskrsnuće i život. Ko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I kogod živi i vjeruje u mene, zasigurno neće umriti do vijeka. Vjeruješ li to? Odgovorim mu, da gospode, ja vjerujem da si ti, Krist, sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet. Ovo rekavši ode i pozove svoju sestru Mariju, te joj reče, učitelje ovdje izovete. A ona čim je to čula, brzo ustade i pođe k njemu. Isus još nije bio ušao u selo, nego i dalje bijaše na onom mjestu i ga je Marta susrela. Tada židovi koji su s njom bili u kući i tješili je, kad vidješe da Marija brzo ustade i izađe, proslijediše za njom, mislići da ide na grob, da ondje plači. A Marija, čim dođe onamo gdje bijaše Isus, te ugledavše ga, baci mu se pred noge, govorijeći, Gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Kad Isus, dakle, vidi nju gdje plače i židove koji dođeši s njom, gdje plaču u duhu, sav se uzbudi i upita, gdje ste ga položili? Reknu mu, gospode, dođi i vidi. Isus zaplaka. Nato su židovi govorili. Gdje, kako ga je ljubio? A neki od njih rekoši. Nije li ovaj koji je otvorio oči slijepcu, mogao učiniti da onaj ne umri? Isus onda, ponovo, sav potresen, dođe na grob. Bijaše to pečina, a na nju navaljen kamen. Isus rekni, odmaknite kamen. Rekni mu pokojnikova sestra Marta, Gospode, več za udara jer četvrti je dan. Isus jo rekni, zar ti ne rekoh da ćeš povjeruješ li vidjeti slavu Božju? Kada dakle odmakniš kamin, Isus podiže oči i rače. Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. Ja sam znao da me ti uvijek uslišuješ, ali ovo sam rekao zbog mnoštva što nuluna okolo stoji, kako bi povjerovali da sme ti poslao. I ovo rekavši povika u sav glas, lazara izidži. Iz mrtvac iziđe, nogu i ruku ovijenih povojima, te s rupcem omotanim oko lica. Isus im rekne, odriješite ga i pustite ga da ode. Savira protiv Isusa Mnogi dakle židovi koji bijahu došli k Mari kad vidješe šta je učinio, povjerovaše u njega, a neki pak od njih otiđeše ka farizejima i rekoše im šta je Isus učinio. Tada glavari svečanički i farizeji sabraše vijeće. Govorili su, šta da radimo? Ta, ovaj čovjek čini mnogo znamenja, pustimo li ga tako, svi će u njega povjerovati, pa će doći Rimljani i otiti nam ovo mjesto i narod. A Kajifa, jedan od njih, koji te godine bivaše vele svečenik, reče im, ništa vi naznate, ne, ne mislite? A ovo on ne reče samo od sebe, jer kako bivaše vele svečenik te godine, prorakao je, da Isus ima umrijeti za narod i ne samo za narod nego i da razpršenu djacu Božiju okupi ujedno. Toga se dakle dana dogovorši da ga ubiju zato se Isus više nije javno kretao među židovima nego ode odandi uprijedio blizu pustinje u grad zvani Efraim i ondje je boravio s učenicima. Bijaše pak blizu židovski paša te mnogi iz onog kraja Izdiraše u Jeruzalem prije paši da se očiste. Tada su tražili Isusa i u hramu govorili među sobom, što vam se čini, zar uopće neće doći blagdan? A glavari svečanički i farizeji bijahu izdali naradbu da ako ko dozna gdje je, dojavi kako bi ga uhvatili.